Ya temos o segundo convidado, don Antonio Raúl de Toro. Santos, vamos a intentar conversar con él, eh, agradecerlle que nos atenda tan amablemente. Moi boa tarde, don Antonio. Hola, meu, buenas tardes, Josin. Boite, gracias por atendernos. Eh, benvido, felicitacións por o traballo que está a facer eh por ese grande mm, explicación, non sei como de, como, como chamárlle, ese grande evento que se fixo en Velafisterra, tan no que vostede participou como irlandeslista, non sei como chamárlle a esa sí. esa especialidade que vostede ten. Bueno, a ver, eh, eu actualmente estou estoy obilado, recientemente vengo, sigo colaborando, haciendo cosas, ¿no? El subcatático de la Universidad de Coruña es, y explicaba literatura inglesa e irlandesa, básicamente, ¿no? Uh, uh, uh. Eh, bueno, siempre me mmm, tiene una atracción especial, por todo relacionado con las relaciones entre Galicia y Holanda desde el punto de vista histórico, claro. eh, etnográfico, literario sobre todo e eh, por iso é eh, unha das razas pola que estou sempre ou procuro estar implicado en uh -huh. cada evento desta de categoría. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eu, eu agradezo moitísimo que, que, que nos atenda pero tamén quero falar de, de moitas cosas que vostede como especialista de, de, de, do, do asunto de Irlanda tamén é especialista das cousas que os galegos fixeron aquel na, naquelas naquelas illas naquela, na, na Gran Bretaña non? por por exemplo, sí. eu destacaría ese traballo tan extraordinario que fixo de Galicia desde Londres Galicia que sí. o, os programas que, que se sí. emitiron na BBC e que vostede recolleu un, un libro excelente que, que, claro, teño ansia por, por, sa, por saber del pero sí, en algún sí. momento buscaremos a fórmula sí. pero díxome vostede a micropechado que, que xa non no, no se podía topar pero bueno alguna... a topar a millón, Bueno, librería de segunda mano o de rello, sí mm. probablemente, en fin, a mí me queda algún exemplar mm. que guardaí pola miña conta Pois pues mira, esa foi a miña primeira publicación ás moitos anos, xa, desto. De Eh, fue de casualidad que a tope y en la realidad de Megalega mm. un, unas copias en papel carbón, como se utilizaba aquella, aquella claro. cuando no existían fotocopias. Ma a máquina Entonces, de escribir, eh, claro. Efectivamente, <risas> era todo eso con papel de calco. Había, estaba Estaban en unos programas que me llamaron en buena atención, que nunca oí a hablar de ellos. Mm -hmm. Y después pues, me contaban que me parecían interesantísimos. Claro. Sobre todo por lo que tenía de significado Están escritos en galego, ser emitidos desde una emisora inglesa de la BBC de Londres. Internacional. Y eh, eh sobre todo también en las circunstancias que ocurrieron, claro. como fue desde 1947 56 años que precisamente por después de la Guerra Civil Española desgraciada. Oscuros. Que que oscuros, tiempos oscuros, en que entonces claro. pues, tenía un valor engadido, ¿no? Claro. Eh, no solo eso, sino eh, no solo contido, que era de carácter básicamente cultural, pero sí por la forma y por las circunstancias en que se claro, claro, claro Bueno, eh, eh, precisamente un, un, un libro histórico, un libro que, que recolle, pues cosas eh, interesantísimas de personajes, además interesantísimos también, ¿no? Sí, a ver, pareceme que histórico en el sentido de que estos estos programas que se emitieron desde BBC de Londres, pues eh, eran desde un espacio... Uh, digamos, marco chamado do programa español eh, en cada dúas se, semanas aproximadamente pues emitían uns en catalán outros en osquera eh, sobre todo en, en galego sobre todo en catalán e en galego porque en osquera había pocas, pocas colaboraciones daquelas, mm -hmm. non? hai que tener en contra circunstancias eh, entonces a mí me parece que eran tremendamente interesantes eh, este único que eu sepa hasta onde pude saber de que se conservan únicamente os de galego porque foi unha labor que le levei a cabo, pero curiosamente non existen exemplar en catalán, hasta onde eu sei a mellor existe unha copia por aí todavía perdida pero non publicada, que eu sepa e así eh, o curioso do caso que a veces me teñen preguntado se non existirían se conservarían as grabacións eh, porque xa para com completar xa iría un traballo fantástico, pero sucede que realmente fixen averigacións muitostos anos exactamente daquela que estaba estabando un no libro y fue una bbc de londres e se pregunté ydicion que no non se conservan nada nadatico una copia por una razón eh, de carácter sindical curiosamente me sorprendeume porque parecía que eh, se conservaban os problemas durante una pequena tempada pero despois se destruían porque por los ratos sindicais tinha que pagar de todos que participaban entonces era muy caro todo eso entonces después pues, eh, se eliminaron básicamente esa cuestión pero vamos, fora disto, o contido dos programas é de carácter cultural non pode ser político en circunstancia. circunstancias, <risos> pero curioso é que estes programas que que teñan este valor sentimental pues, tamén político, evidentemente e cultural tamén teñen unha importancia no sentido de que eh, colaboraban era unha pequena axuda ou gran axuda, a veces os que colaboraban, porque eran pagados e ibas esterlinas, no? Mm. Naqueles años de, de penuria económica tan radicada no noso país, no? Mm -hmm. E esa era a cuestión. <risas> bueno, oh, bueno, eso, a verdade é que axudaba no seu momento, porque en aquel momento claro. a penuria era enorme, a penuria económica, enorme. no? E aquel... o feito, feito de que se poda... Con... Por certo, ese ese ese seu traballo digamos que é tan importante que cualquier persoa que poida leer refollar pode decir, esas emisións casi se poden reproducir Totalmente, absolutamente eu recordo que tuve unha máis especial cuidado en que se conservara todo iso porque os programas estaban totalmente eh, isto, foi, isto foi feito probablemente na BBC, mandar unha copia creo, isto creo que foi así mandaron copia aquí a Galicia, conservaronse ao menos dous exemplares, unha Academia Galega e outro tiña o Fernández del Rejo que era realmente o que estaba actuaba de intermediario entre la gente que se encargaba de enviar o contido dos programas a BBC de Londres, non? Uh -huh. eh, es con, con, vamos, todo ben, se conservan a entrada, a música que se ponía co título, os minutos ou segundos que levaba Caray. a intervención do locutor en fin, eh, pois o narrador también está todo eh, finalmente autorizado el cheque de despedida está todo mediante eh, medido meticuloso eh, se puede transferir ¿no? sí. sabe perfectamente sin día que claro. Claro, é meticuloso O bueno, re, reproducilo sería extraordinario A verdade é que o millor eh, eh, de, do Consello da Cultura Galega Poderían facer alguna cousa para que eh, eso se pudiera manter Casi, casi, cos novas tecnologías eh, eh, Facer que eso quedara grabado Pois pues sí, poderíamos verlo Se si, si tiveran intereses, vamos, que consideran oportuno. Eh, para mí os estaba aberto todo aquel exposición, pero todo o día de hoxe ninguém me formulou ina que eh, me consta é el estén en do libro e eh, que teñen coñecemento de existencia deste desta de publicación, evidentemente, sí. Por iso, que... era crucesamente porque os, os que participaran eran todos persoeiris da época que eran, digamos, o cerne do que era a cultura, do que pues, se a cultura uh, galega que quedaba Que, que, que non se for a decir io, mm. eh participar ao ter peregrario Coevillas, eh, Plácido Castro, Caray. eh incluso eh, o mismo eh bueno, que, todos máis importantes podemos decir Ángel Foll, por supuesto, Fernando del Riego, de cada un deles tiña varios programas que emitían. Non? entonces pues eh de todo un pouco, ¿no? De cuestións culturais ou peregrinacións, ou cultos sagrados, incluso gandeiras, en invocacións, en fin, el carácter literario evidentemente tamén, en fin, era un pouco un abano moi amplio do que era cultura o que se podía decir da que les que podía ser de interés para os 20 che sí, pre precioso perdíos a verdade é que sigueu falando nesse ambiente cultural por eso referíame refería a Consello da Cultura Galega posto que esa sí. no, unha documentación histórica fantástica que poderia eh, servir para que outros estudiosos da do, do, do nos idioma ou do mismo sí, sí. literatura pois pues, poderan, poderan aproveitalo lógicamente, no por, pues, porque sí. con novas tecnologías eso pois pues, eh, sería facilísimo de, de poder consultar, sí. ¿no? sí, sí. Bueno, pois pues, e eh, eh, eh, volvendo ao caso de antes o que eu sí. comentaba co, que, que Tepe Formoso nos, nos fúmulo sí. no que usted participou díganos, como foi esa celebración na novela Fisterra? Mi, oui, Vamos a ver eh, basicamente xa fixéramos en, en outra ocasión ahí, non recuerdo moi ben, nos 3 ou 4 anos mm. tamén no meu sitio, en outros lugares tamén, pero ti no, no mesmo escenario deshotel de la Fisterra mm. pois eh, é unha persoa Pepe Formoso, que sempre se brindou taberto a toda a iniciativa de agricultura claro. nese, se, nese senso é un exemplo mm. o seu hotel que como podes relacionar hotel con a sostenibilidade uh -huh. con o cultural, etc. e é un claro exemplo a imitar, evidentemente uh -huh. eh, bueno, en ese caso, podes decir que quedara pendiente de, a día dos anos uh -huh. a participación de un, un escritor un poeta irlandés, un Paddy. parecido da moita publicación, Paddy Bush. Paddy Bush mm? sí, sí, sí. Entón, é que la, eu eh, argalei, así, tendo en conta unha publicación anterior que publicara hai dous anos, máis ou menos, sobre un libro titulado Fistar Atlánticas, sí. un libro que publiquei, fantástico, fantástico. E hidoreal, e, na editorial aquí é que unha publicación que trata, trataba de De, de unir as dúas beiras do Atlántico, a beira irlandesa e a beira galega, chamase así porque participaban poetas irlandeses que, que escribían en inglés, vivos mm. todos eh ando en unha ocasión claro. excepto en un caso, poetas vivos e eh, poetas galegos desta beira do Atlántico da parte de Fisterra, eco común denominador de que falaran do fin da terra mm. que falaran do océano que falaran da, da, da complicidade de ser fin do mundo ou principio do mundo uh -huh. según a perspectiva, claro, é, claro en fin, sí, como dicía Xemuzini premio na literatura cando estuvo aquí na Coruña, que eu tuve ser a honra de ser o seu padriño no nomeamento como votaron no Ariscausa na Universidade da Coruña falando de Fisterra ele dicía fin da terra ou según Se un viño de América pode ser o principio de guerra. O comezo, sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces era unha perspectiva que a mí francamente me parece tan obvio, pero muchas veces que non hemos en ello, ¿no? Claro. Bueno, pues quiero decir con esto que neste libro que está publicado en tres lenguas, ¿no? Mm. Os poemas galegos están, public... están traducidos ao inglés Oye. e ao castelán e in... os escritantes sí. de inglés e dos irlandeses traducidos ao galego e ao castelán. Ajá. Pues, tomando como base iso para que tamén Paddy fora seguindo que recitaban algúns dos poetas que colaboraban ese libro estaban ali presentes leeron os seus poemas e ele iba seguindo a versión de inglés mm -hmm. evidentemente que no podía entender o galego entonces foi moi bonito porque combinamos ese recitado de poemas xunto con un, un episodio musical que eu tamén participé aí mm -hmm. eh, con outro colega amigo meu entón, pois, pues, eh, era así pois pues así, intercalamos unha peza da unha canción irlandesa eh, con un poema que se leía a continuación e foi así o espectáculo creo que, que resultou moi entretenido creo que moi agradable e bonito ea que vostede traduciu aí en algún momento, sí, sí, pois, pues, sí, alguna das, das intervencións, sí, lóxicamente sí, sí. para que todos disfrutaran, non? ese, por sí, exemplo, sí, dices claro. ¿no? sí, Terra, non? fin sí, Terra, non? Sí, sí, sí, tamén, claro eu tamén colaborei, bueno, nos libros colaborei nas traduccións, a parte da edición, etc. E tamén neste momento, eu tamén atuei de traductor porque Paddy Bush, mentre estu a súa estancia neste hotel de Bela Fisterra, escribiu uns haikus que eu sí. me encarguei de traducir ao galego. Fantástico, e que recitei aí sí, personalmente. Eu leo en inglés. Sí, eh? sí. No, eu mellor dito, eu leo en irlandés. Irlandés, eh? sí, sí, sí, sí, sí. E eu traducimos ao galego. vale uh -huh. E así foi como... Bueno, entre otros actos y otras cosas que se hicieron... Pero eh, pero eh, ¿fue, fue usted de Alma Mater para que eso se levara adiante, ¿verdad? ¿O, bueno, o... sí, básicamente sí. Siento con un compañero mío. Sí, sí. llama José Miguel Giraldo, profesor de la UDC. Es Instituto Universitario de Investigación de Estudios Irlandeses de la de la Universidad de la Coruña. lo que fue un director durante bastantes años. Durante diez años, o menos. Pues... Entonces, eh... con la colaboración de él, siento a Camilla... Pois, bueno, sacamos xunto con, evidentemente, co colaboración do Hotel Velafistar podemos levar adiante este proxeto que foi moi bonito, moi ilusionante. Pois, moitos parabéns, moitas felicitacións de, de bueno, Antonio de verdade que eh, nos disfrutamos, por, por lo menos lendo ese, esas traduccións porque, claro, o inglés ou, digamos o irlandés, nosotros non dominamos É complicado, é <risas> <yo> tampoco É un pouco complicado Pero fantástico, non? A xente disfrutou sí. Non sei se acompañaba eso a música pero, en realidade sí. eh, solamente a musicalidade do, do, do, sí. dos propios haikus eh, sí, sí. disfrutou con eles Ademais, sí, men mencionábamos mencionando mencionando cousas eh, específicas da zona, non, como sí. o Río Pombal, a Igrexa de Santa sí, Comba, non, Cabo Loubranco, etcétera. Efectivamente, en O Salvezo así a Lobeira, ese tamén, eh, tamén os do, en, en Serra do Pindo, eh? Todo iso que estaba conformado e recollido dunha forma metafórica neses haicos que badin liu e que eu traducen ao galego e recitei ali tamén diante del, de, do público, non? <risas> e que creo que foi un, un acto entrañable e bonito, en fin que é o que se espera dun acto deste tipo miro Bueno, pois, de verdade que eh, nosotros eh, encantados e ademais, de, o que queremos é, eh, iso, aparte de felicítalo, desexar que siga tendo moito éxito que uh, uh, dicen gracias. que a, a, a xubilación eh, bueno, é para descansar sí, e tal, pero tamén é para disfrutar, porque en realidad é, sí, facendo cousas sí. deste tipo non, sí. non, bueno, hai que buscar un tempo pero a verdade é sí. que tamén un disfruto con, con, con sí, estes claro, intercambios no. non? Efectivamente. Seguro el... que también lo o sea, convidan también. a ir a Irlanda para poder participar en algún sí, momento determinado, ¿no? Sí, yo participé en varias ocasiones. Y claro. sí, precisamente con, un, con este señor, Paddy Bush, con este poeta. Sí, sí, estuve sí. al oeste de Irlanda, en zona gálico-parlante, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Irlandes-parlante. Sí, sí. Pues sí, estuve en, el, en varias ocasiones Entré con reuniones... Vamos a ver de, de poetas irlandeses, con claro, músicos claro, e poetas. Claro, claro. Actos moi entrañables, moi bonitos. Que, eh, eh, mencionou usted o gaélico. tamén é outro sí. idioma que, que compre poñer en valor, non? Bueno, é un tema complicado. Claro, bueno, por supuesto sempre toda a lingua sempre son mundos. Claro. Son mundos que existen, e se si desaparecen, desaparece o desaparece mundo, non? Claro. Eh, no caso de de do escocés, no o irlandés que é chamase en inglés chamase irlandés, irlandés. Non? Pois eh e, falase, claro, co mismo problemas que falan que teñen en, en todas partes do mundo as linguas minoritarias. Claro, pois que fálanse basicamente ou se conservou no oeste de Irlanda, non? nas costas que miran o Atlántico. Vale. Sí, sí. Eh e, e por esa razón, pois pues, bueno, eso é eh, un e que é un idioma oficial de Irlanda, sin embargo, pois, eh, sin embargo, pois eh, a cuestión é que o, o a lingua mayoritaria é eh, o inglés. Sí. Esa sí. Entonces... Ahora, en mi sazón digo que sí, que sigue conservándose entre digamos pequenos povos, etcétera, etcétera, unha región casi residual. Sí, sí, sí. casi residual sí. que é unha amago que casi, que eh. pero que por certo ten tamén eh, non sei, creacións poéticas e interesantes, é moi moi importante. Sí, sí. Castelaumont sí, mencionaba libro, muitísimas veces, claro. non? Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, sí. si segue, si segue producindo, es hai escritores que viven que escriben estritamente en, en irlandés, e non en inglés, non? Uh -huh. E despois son traducidos. siente moi famosa, ¿eh? Claro. claro pero quiero decir que va a ser, pero a nivel digamos de calle sí. de, de, de pues es decir pues se es que es que es muy muy complicado tener una lengua tan mayoritaria, tan tan ampliamente hablada en un mundo de una lengua minoritaria es muy problemático siempre claro, ¿no? claro. Sí, sí, o que sí. bueno, eh, a verdade é que nos disfrutamos coa co, co, co pequena clase que recibimos de vostede hoxe de verdade que o agradecemos moitísimo e eh, eh, eh, bueno, volvo a repetir, desexamos que continue tendo éxitos nesas, nesas mostras, nesas participacións neses, oh, oh, oh, bueno esas cousas que vostede arregalla e organiza para que a xente <risas> coñece bueno. un pouquiño máis a nosa cultura vale. porque iso é cultura eh, en xeral, non? Si, sí, si, sí, eh aparte que un en o caso do libro que estamos a falar dos programas de Galera BC, eran programas moi cortiños, moi mm. fáciles de escoitar, que, que hai que decir que a mí con, me contaron, porque, claro, son posteriores a esa enxeración, pero me contaron que que cando se emitían estes programas, xente de noite, o que hai que ter en conta, que estas emisións non eran ben, ben vidas polo franquismo, eh? mm, hombre, entonces, as claro. xentes cando sabían que iban a emitirse es que acordaban cada un por un seu lado reunirse en unha casa para escoitar a estas emisións, sabes? Eh, a mí me contaron dos ou tres fontes diferentes que Faciana así, claro, escondían un pouco escondidas uhum. porque en fin, eh, a cuestión era un pouco complicada, no está presido realmente, Naqueles momentos claro, do 46 ao claro. 47 ou co 56 sete, eh, era era un dura, un momento dura. bastante oscuro na que totalmente Pues, de, de verdad pues, que, que yo agradecemos moitísimo, do, na, Antonio. Cantado, hombre, para que, que no si ca, cando, cando teña algunha novidade máis, fáganoslo saber, poñémolo en conocimiento pues, de todos os pues, galegos pues, do Mediterráneo que estarán pues, encantados pues, de saber cosas tan pues, extraordinarias. Que, por certo, a súa eh, pues, creación literaria é eh, abundosa, é eh, máis moi grande. Por menos eu vim bueno. aí no, no seu currículo moitísimas publicacións, eh? Sí, bueno, pero a min basicamente as publicacións millas, salgo esas cuentas, bueno, te publiquei tamén aí foi no ano 2000, xa, apartaron os anos outra, outra antoloxía de poesía irlandesa contemporánea e que aparecían eh, é a única que existía en España, ou existía naquela época de poetas irlandeses vivos hmm. traducidos ao galego. En inglés é galego, non é traducción. Ao eh, galego, pero tamén co original en inglés. Uh -huh. De todos poetas máis famosos de Irlanda, incluído premio na Bolsia Nuskini. Toquen é meu amigo, é uh -huh. de que decís confesar y bueno, podría contar moitísimas cousas e anécdotas, pero, bueno, quizás para outro momento, quizás. quizás, eh, quizás para outro momento, como temos o seu claro. contacto en outro momento que teña tamén pues, un pouquinho máis de vagar, pois pues, faremos sí. o posible para para falar con vostede, eh, eh, dar, que... dar conhecimento de todas estas actividades que vostede vai organizando. De verdad que, que yo agradecemos muitísimo Antonio. Me encantado eh, a vida, non hai problema nico, encantado. Que, que teño un fin de semana fantástica e eh, hasta outro momento, viña. Igualmente. Venga, eh? Hasta logo. Ala, Para Dios, Máis música para despedir a Don Antonio.